4 Roman 43 putea încă să scrie că Zeus câteodată strălucește și câteodată coboară cu ploaia. După Homer, partea pe care a primit-o Zeus este cerul imens cu limpezimea și cu norii săi. Multe din titlurile sale subliniază structura lui de zeu al atmosferei. Omrios și Hietios, ploiosul, Urios, cel care trimite vânturi prielnice, Astrapios, cel care treznește, Bronton, cel care tună, etc.,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 Hesiod îl descrie pe Uranos plin de iubire și aducând cu el noapta, arătându-se și învelind pământul. Din această hierogamie cosmică a rezultat pe lume o a doua generație divină, aceea a Uranizilor, cei șase titani, primul Oceanos, ultimul Cronos și cele șase titanide, printre care Reia, Temis, Nemosine, cei trei și cu un singur ochi și cei trei hetaconcheiri. Nota 1 dar mai înainte Gaia se mislise singură munții, nimfele și marea sterilă. Închei nota. E o fecunditate nemăsurată și totodată monstruoasă, specifică epocilor primordiale. Dar Uranos și-a urât copiii din prima zi și i-a ascuns în trupul Gaiei. Istovită de efortul de a-i ține, Gaia a făurit un cosor mare și l a spus copiilor ei. Citesc. Fii, făcuți de mine și de un furios, vom pedepsi nelegiuirea unui tată, oricât de tată ar fi el, deoarece el s-a dat primul la fapte sălbatice. Închei citatul. Dar îngroziți, niciunul dintre ei n-a scos o vorbă, cu excepția lui Cronos, care și-a asumat graua sarcină. Când Uranus s-a apropiat, beat de dorința de a pătrunde pământul, Cronos l-a castrat cu cosorul. Din sângele care a curs deasupra pământului au venit pe lume cele trei erimii, zeițele răzbunării, giganții și nivele frasinilor. Din părțile sexuale ale lui Uranos, azvârlite în mare și amestecate cu spumă, a luat naștere Afrodita. Episodul reprezintă o versiune foarte violentă a mitelui arhaic al separării cerului de pământ.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 după ce și-au isprăvit opera cosmogonică. Închei nota. Utilarea unui zeu cosmocrat de către fiul lui, care devine astfel succesorul său, constituie tema dominantă a teogoniilor hurite, hitite și cananeene. Foarte probabil, Hesiod cunoștea aceste tradiții orientale, deoarece teogonia e centrată pe conflictul dintre generațiile divine și lupta pentru suveranitate universală. Într-adevăr, după ce și-a redus tatăl la neputință, Cronos s-a instaurat în locul său. El s-a căsătorit cu sora sa, Reia, și a avut cinci copii, Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon. Dar pentru că știa de la Gaia și de la Uranos că într-o zi el însuși va fi doborât sub loviturile fiilor săi, Cronos își înghița copiii de cum veneau pe lume.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 Hecatoncheiri, surghiuniți de către Uranos, în adâncurile sub pământului. La puțin timp după asta, Titanii au fost doborâți și împinși în Tartar, unde stau păziți de Hecatoncheiri. Descrierea Titanomahiei dă impresia unei regresiuni la stadiul precosmogonic. Triunful lui Zeus împotriva Titanilor, care încarnau forța nemăsurată și violența, echivalează deci cu o nouă organizare a Universului. Într-un anumit sens, Zeus creează din nou lumea, această creație mai fusese amenințată de două ori. Într-un pasaj considerat multă vreme o interpolare, iar căruia ultimul editor al Teogoniei a demonstrat autenticitatea, o ființă monstruoasă, Tifon, fiul Gaiei și a lui Tartarus, se ridică împotriva lui Zeus. Din numerii săi ieșeau o sută de capete de șerpi de balauri îngrozitori, săgetând din limbile negre, din ochi deci n-au lumină de foc. Zeus l-a lovit cu fulgerele sale și l-a zvârlit în tartar.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 Apollodor istorisește că înainte de a fi fost doborât, Tifon a reușit să fure tendoanele lui Zeus, motiv ce reamintește de un mit hitit, lupta dintre Zeul Furtunii și Dragonul Iluiancas. Închei nota. Uneltirile gaiei împotriva supremației lui Zeus trădează opoziția unei divinități primordiale față de opera cosmogonică sau de restaurarea unei noi ordini. Nota 4. Se poate interpreta mânia Gaiei și ca o reacție împotriva violenței și cruzimii lui Zeus, închei nota. Și totuși, grație Gaiei și lui Uranos, Zeus a reușit să-și păstreze suveranitatea, punând astfel capăt în chip definitiv succesiunii violente de dinastii.